بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا illa ma 'allamtana Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma All the praise is due to Allah Subhanahu wa ta'ala and may Allah's peace and blessings be upon the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and on all those who follow the path of righteousness until the last day dear brothers and sisters students at chuka university and students from other institutions mero university taraka university embu university Meru Polytechnic Meru KMC Meru Teachers College Igoji teachers and Kigari teachers and I'm told that some of you left yesterday because of the timetable at their the institutions by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala we gathered once again on this sunday 17th of rabi'u athani the year 1446 hijri corresponding to the 20th of october 2024 we gathered once again at the premises of this university to remind one another of important matters with regards to our religion we thank allah subhanahu wa ta'ala for granting us health and life and we ask him to grant us sincerity ikhlas in our deeds and to increase us in knowledge according to the timetable this morning this time and this is the final session of our seminar we have an important topic which is ah ahammiyat hifdh the importance of saving or managing time this is a very very very important topic that we must continuously remind one another and this is because of the significance of time sisi tunafahamu kuwa wakati ndio uhai na uhai ni kitu cha thamani sana kwa nini kwa sababu sisi tupo hapa duniani kwa lengo maalumu. na tupo hapa duniani kwa muda maalumu. lengo la uwepo wetu hapa duniani linafahamika nalo ni kumwabudu Allah peke yake pasi na kumshirikisha. Wama ma Ljina jinna wal insa illa liya'budun. majini na wanaadamu ila waneabudu mimi peke yangu wasinishirikishe. Lakini muda wa kuwepo kwetu hapa duniani haufahamiki. Allah ameufanya siri. Hakuna anayefahamu ila yeye peke yake. Kwa hiyo tupo hapa duniani katika mtihani. Tumepewa uhai na kuna muda utafika uhai utaondolewa. Tutakufa. Na baina ya uhai na kufa kuna mtihani wa matendo mema au maovu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ahsanu amala katika suratul mulk aya ya pili ambaye ameumba mauti na uhai ili kukujaribuni kukupeni mtihani kukutesti nani miongoni mwenu mwenye vitendo vizuri zaidi Wakati huo huo sisi tunafahamu matokeo ya matendo mema na matokeo ya matendo maovu. Kwamba kama ukitekeleza matendo mema, wa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala utaingia peponi. Na kama ukifanya matendo maovu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu. Kwa hiyo katika wakati katika muda katika time Ndiyo matendo yote ya mwanaadamu, yawe mazuri au mabaya hutokea shughuli zote za mwanaadamu hutokea ndani ya wakati katika wakati ndio tunaswali ndiyo tunafunga ndiyo tunatoa zaka na sadaka Ndiyo tunahiji tunasoma ilmu, tunafanya degree zetu na diploma zetu na program zetu katika wakati ndiyo tunawafanyia wema wazazi wetu tunaishi na familia zetu tunacheza na kustarehe kila jambo linatokea katika wakati hakuna kitu ambacho hakiwezi kutokea ndani ya wakati hakuna hivyo basi wakati au muda au time ni kitu chenye thamani sana jambo jingine linalofanya wakati au muda uwe ni muhimu mno ni kwamba muda ukipita haurudi tena na hakuna nyongeza ya wakati au nyongeza ya muda kwa namna yoyote ile mtu anaweza kupoteza fedha zake, akapoteza simu, akapoteza mali zake, viwanja, akadhulumiwa lakini baadaye akavipata vingi zaidi ya vile alivyopoteza. Hiyo inawezekana. Lakini wakati ukishakwenda hakuna namna ya kurudi tena. Wakati wako ukifika kama ulifanya mema basi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kama ulifanya uovu basi usilaumu isipokuwa nafsi yako. Ama kuhusunyongeza hilo jambo halipo kabisa, alisahau. Wakati hautaongezwa abadan. Kama hivyo ndivyo. Na hakika ndivyo ilivyo. Basi ulinzi wa wakati na uhifadhi wa wakati unatakiwa uwe ni mkubwa sana kwetu sisi. Allah Subhanahu wa ta'ala katika hili ninalolisema anatuambia katika sura At-Munafiqun aya za mwisho kabisa aya 9 mpaka ya 11. Anasema ya ayuha ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah waman yaf'al dhalika faulaika humul khasirun وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أَنْ يأتي أحدكم الموت فيقول رَبِّ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون اسكلزني ترانسليشن eni mliyoamini Zisikusahaulisheni mali zenu wala watoto wenu kumkumbuka Allah mali na watoto vitu hivi visiwafanye mkaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wenye kufanya hayo Ndiyo waliopata hasara toeni katika tulivyokuruzukuni toeni katika tulivyokupeni kabla mauti hayajamfikia mmoja wenu tena hapo akasema ewe Mola wangu hu niakhirishi muda kidogo nipate kutoa sadaka na niwe katika watu wema nipe muda basi Mola wangu wakati huo muda wake umekwisha kama ni kwenye mtihani uko kwenye examination umeshaambiwa kwamba time is over pens down stop writing invigilator ameshaisimama asema basi Wakati huo anaomba ziada ya muda. Allah anasema wala Allah haiakhirishi nafsi, haicheleweshi nafsi yoyote utakapofika wakati wake. Allah ni mwenye habari za mnayoyatenda. Wakati hautaongezwa. Kama hivyo ndivyo na kuhakika ndivyo ilivyo. Basi wakati kwetu sisi una thamani kuliko ilivyo na thamani dhahabu na wema waliotangulia as-salafu salih yani masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam walithamini wakati wao kuliko watu wengine walivyothamini mali zao mmoja katika wanafunzi wao al-Hasan al anatuambia adraktu qauman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dana wa dana anirikum nimewadiriki watu nimewakuta watu i met with people who were more protective of their time then you are of the of your dirhams and dinar dirhams and dinar these are the currencies used at the time of the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam some countries are using even today but at that time dirham was made up of silver and dinar was a currency made up of gold So this Sahabi uh, this Tabi'i Jalil Hasan al-Basri underscores that those individuals the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam treated their time with greater care and seriousness than other people With their wealth. Nimewakuta watu ambao wao walikuwa wana uhifadhi na kuwa waangalifu zaidi kwa wakati wao kuliko nyinyi mnavozichunga na kuziangalia mali zenu. Na ukitaka kulifahamu jambo hili na ukweli wake angalia history ya masohaba na waliyoyafanya na matokeo makubwa waliyopata katika kuipigania dini ya Kiislamu Ndiyo utajua kwamba these people were very serious about their time hawakuwa ni watu wa mchezo katika kuchunga nyakati zao na kwa kawaida kitu kilicho na thamani kinathaminiwa kinatunzwa kinalindwa na kinahifadhiwa vizuri nyumbani kwako kuna vitu vingi sana lakini unaweza kuwa na mkufu wa dhahabu au pete ya dhahabu na chupa ya chai au kijiko utakavo hifadhi mkufu wa dhahabu ni tofauti na hifadhi kijiko wewe mwanafunzi utakavyohifadhi laptop yako ni tofauti na utakavyohifadhi pencil. Tofauti kwa sababu vitu vina tofautiana kwa thamani na hadhi. Kadhalika hivyo tunavyohifadhi vitu vya thamani tunatakiwa kuhifadhi wakati wetu na muda wetu zaidi kuliko kitu kingine chochote. Na suala lako hifadhi wakati ni suala muhimu kwa watu wote wa islamu na wasio wa islamu watu wote ulimwenguni wanafahamu umuhimu wa wakati na mimi nafahamu kwa ziko topic nyingi zinazungumzwa kuhusu time management wala hazizungumzwi na waislamu labda siku za mwanzo mwanzo wakati mkiingia vioni katika orientation week Unaweza kukuta hiyo topic hiyo time management how to manage your time don't waste your time Wengine wanazungumza katika muktadha wa, wa, wa ulimwengu na biashara kwamba tutumie muda wetu katika kuzalisha mali. Kwa hiyo watu wanaweza kuzungumza importance of saving time of managing time bila ya kutaja hadithi bila ya kutaja aya bila ya kutaja vasi yoyote. Lakini sisi waislamu tunapozungumza umuhimu wa wakati na umuhimu wa kuhifadhi wakati tunazungumza kwa upana na kwa angles muhimu sana kwa sababu tuna maandiko matakatifu katika Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam maandiko yanayoeleza kuhusu wakati na umuhimu wake maelezo ambayo huwezi kuyapata popote nje ya maandiko ya Uislamu wezi huko duniani utaambiwa mambo ya kawaida kawaida tu wakati wako uhifadhi hivi lakini ukija kwenye maandiko yetu suala la kuhifadhi wakati linazungumzwa katika muktadha mpana na muhimu sana maandiko mengine Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kuwapia wakati na hapa tunapata moja ya ishara kubwa ya umuhimu wa wakati katika dini yetu ya Uislamu. Nayo Na ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sehemu mbali, mbali za wakati katika Qur'ani. pia Na kwa pia kuhusu nyakati ni kuonesha umuhimu wa wakati sura nyingi mnazifahamu yenyewe wala asr hicho ni kiapo na hapa kwa zama walfajr na hapa kwa wakati wa alfajiri wadduha na apa kwa wakati wa dhuha huu wakati wa asubuhi wallaili idha yaghsha na apa kwa wakati wa usiku wannahari idha tajalla na apa kwa wakati wa mchana allah ana na lili ila yagashaa wal, wal nahaari jallaha hivyo vyote ni viapo na Allah kukiapia kitu ni kuonesha umuhimu wake na kukitukuza vile vile maandiko mengine yanaeleza kuwa sisi wanadamu tuko hapa duniani kwa muda na wakati maalumu. ambao sisi hatu ufahamu. maandiko mengine yanaeleza kuwa kuna watu wataomba nyongeza na ziada ya wakati maandiko mengine yanaeleza kuwa muda tuliopewa hautaongezwa maandiko mengine yanatuhimiza kufanya matendo mazuri kabla ya kutufika mambo mabaya fanyeni hivi kabla ya kufika hivi fanyeni hili kabla ya kufika hili fanyeni hili kabla ya kufika hili, hili yaani mfululizo wa aya unatuhimiza hivyo Kadhalika kama andiko mengine yanatuambia kuwa kuna maswali tutaulizwa hiyo siku ya kiyama katika maswali hayo lipo swali linalohusu wakati na namna tulivyotumia maandiko mengine yanaonyesha kuwa wakati ni nema ambayo watu wengi wamepunjwa nema hiyo almuhim wakati umetajwa katika angles tofauti na kuoneshwa thamani yake katika maisha ya mwanaadamu na maisha ya Muislamu specifically Ndugu zangu wa Islam, katika matumizi ya wakati wanaadamu hugawanyika katika makundi mawili kundi lililopata hasara na kundi lililofaulu kundi Lilopata hasara ni ambalo halikutumia wakati wake vizuri. Na kundi lililofaulu ni lile ambalo limetumia wakati wake vizuri. Ni ipi tafsiri nzuri ya matumizi mazuri ya wakati? Tafsiri nzuri ya matumizi ya wakati ametutajia Allah Mtukufu katika sura tu la Asr aliposema wal Innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi Naapa kwa wakati Allah anaapa kwa wakati Hakika mwanadamu bila shaka yupo katika hasara Ila wale walioamini na wakatenda mema na wakahusiana kwa haki na wakahusiana kusubiri moja katika wafasiri wa Qur'ani wa Bobezi al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake aya hii akasema al-Asru az-zamanu alladhi yaqa'u fihi harakatu bani Adam min khairin wa sharr fa aqsama ta'ala bidhalika ala anna al إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَاسْتَثْنَا مِنْ جِنْسِ الْإِنْسَانِ عَنِ الْخُسْرَانِ الَّذِينَ آمَنُوا بِقُلُوبِهِمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِجَوَارِحِهِمْ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَهُوَ أَدَاءُ الطَّاعَاتِ وَتَرْكُ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ الْعُسْرُ نِوَقَاتِي أَمَّا حُتُوكَيَ شغول زمن ذَمَنَادَامُ ziwe shughuli za, za kheri au za shari shughuli zote za mwanadamu hutokea ndani ya wakati akaendelea kusema Allah mtukufu apa, akaapa kwa huo wakati kwamba mwanaadamu yupo katika hasara yani katika hasara na maangamizo isipokuwa walioamini na wakatenda mema akawavua katika wanaadamu kutoka katika hasara wale walioamini kwa nyoyo zao na wakatenda mema kwa viwiliwili vyao hao ndiyo waliovuliwa katika hasara aya hii inatuonesha kwamba wakati ni jambo la thamani ambalo kama hutalitumia vizuri basi unaweza kupata hasara wakati ni fursa na fursa haipotezwi fursa inatumiwa vizuri opportunity Opportunity haipotezwi bwana. Wengine wanasema opportunity never, come, never comes twice. Opportunity ya wakati never comes twice. Nyingine zinaweza kuja. Ukipata fursa ya wakati ukipita hairudi tena. Kwa hiyo fursa haipotezwi. Uislamu unatufundisha kuwa maisha haya ya hapa duniani ni fursa ya kufanya matendo mema ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na ili tupate malipo mazuri akhera na nyinyi ndugu zangu vijana wa vio vikuu mpo kwenye kipindi cha maisha yenu ambacho ni muhimu sana kwa mustakbali wenu hii ni fursa kubwa kwenu ya kujifunza ya kukuza ujuzi na kujiandaa kwa maisha ya baadaye na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuhimiza tutumie fursa tuliyopewa ya wakati vizuri kabla fursa hiyo haijapotea na kabla mambo hayajabadilika usizani hali ulionayo sasa hivi ndio itabaki kuwa hivyo hivyo mambo hubadilika sasa maandiko haya دعا نمشيب مسلم na kumweka katika njia nzuri ya matumizi ya wakati wake hadithi aliyopokea al قبل al-Hakim قبل kwa Abdullah ibn Abbas tamasallallahu alayhi wasallam wa kabla shughuli wahayataka kabla mauti. Chukua fursa ya mambo matano kabla ya mambo matano. Tumia fursa ya mambo matano kabla ya mambo matano hayaja kufika. Ujana wako kabla ya uzee wako. Afya yako kabla ya ugonjwa wako. Utajiri wako kabla ya ufukara wako. Wakati wako wa mapumziko kabla ya kuja shughuli. Kuna wakati utakuwa uko kweli kweli wewe. Una watoto, maisha yamekupiga sana. Tumia fursa ambayo unayo sasa hivi, una faragha kabla kujaa shughuli na uhai wako kabla ya kifo chako. Kwa mujibu wa hadithi hii, vijana nyinyi mnapaswa kutumia ujana wenu vizuri kwa kuwa ujana ni kipindi ambacho nazo nguvu nguvu za kiwiliwili nguvu za kiakili na za kifikra kupoteza wakati katika umri wenu huu ni khasara kubwa ambayo itamletea mtu majuto baadaye na hivi hivi ndivyo Allah anavotueleza katika Qur'an nataka niwasomee mimi hizi aya halafu niwafanyie tarjima yake muzimo katika sura tuzumar kuanzia aya ya 53 na 3 mpaka aya ya 59 sikilizeni vizuri aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا له مِن قبل أن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثم لا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ من رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرره فاكون من المحسنين بل قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين الله سبحانه وتعالى اناسما كممبيه نبي محمد سئموا yenywaje wangu waliojidhulumu nafsi zao msikate tamaa na rehma za Allah hakika Allah husamehe dhambi zote hakika yeye ni mwingi wa kusamehe mwenye kurehemu kuna watu wamefanya madhambi mengi mpaka amekata tamaa je kusamehewa Allah anasema usikate tamaa utasamehewa dhambi yote uliyoifanya hata dhambi ya shirki kubwa kabisa utasamehewa maadamu uko hai hapa duniani ukatubia dhambi hiyo kwa kufuata masharti yake utasamehewa Laa umeondoka na dhambi ya shirki kwenda kwa Allah hivyo hivyo ah hiyo tena usamehewi tena kisha Allah anasema rejeeni kwa Mola wenu na nyenyekeeni kwake kabla sikizeni hizo kabla hizo Izo kabla, eh? kabla maana ni wakati Hizo kabla zinazosomwa katika hizi aya maana ni wakati time narejeeni kwa Mola wenu na nyenyekeni kwake kabla ya kukujieni adhabu kisha hamtanusuriwa hamtasaidiwa nafuateni yaliyo bora kabisa mlioteremshiwa kutoka kwa Mola wenu kabla haija kujieni adhabu kwa ghafla na ahali ya kuwa nyinyi hamtambui isije nafsi ikasema e, majuto ni yangu mimi kwa yale niliyopoteza upande wa Allah na hakika mimi nilikuwa miongoni mwa waliofanya mashara kuna wakati nafsi itasema hivyo ah majuto ni yangu mwenyewe bwana kwa sababu nilipoteza upande wa Allah sikushughulikia kabisa na mimi nilikuwa ni katika watu wanaofanya mashara nikiambiwa hivi naona ni mzaha swali naona ni mzaha kufunga mzaha tukajifunze dini mzaha tusome kurani naona mzaha bora niende kustarehe Kupati na marafiki huko kwenye maklabu bora nicheze game niangalie ni, ni, ni football match wakati wa majuto utafika allah asema kabla haujafika wakati huu rejeeni kwa muumba wenu kisha anaendelea allah anasema au ikasema nafsi ingelikuwa allah ameniongoa bila shaka ningekuwa miongoni mwa waacha Mungu. Allah ingenipa uongofu mimi, ningekuwa mcha Mungu bwana. Allah hakuniongoza mimi. Allah hakuongoza vipi bwana wakati Kur'ani imekuja, mtume amekuja, mafundisho yapo. Watu wa kuwa kutoa mawaidha mbali mbali umewasikia. Wao atakauongozwe vipi kama si uongo huo? Anaendelea tena Allah anasema au ikasema nafsi inapoona adhabu na ningelipata fursa nyingine. lau ningelipata muda mwingine wa ziada, ningekuwa miongoni mwa watu wema. Kuna wakati utafika nafsi itaomba muda wa ziada. Allah nasema bala wapi? Hakuna muda wa ziada bwana. Bila shaka zilikujia aya zetu nawe ukazikadhibisha, ukafanya kibri ukajivuna, ukawa ni miongoni kama Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza haya na kutuhimiza kutumia wakati wetu vizuri kabla halijatufika hili na lile na lile je nyinyi ndugu zangu hamuoni kuwa hili ni jambo la khairi hamuoni kuwa Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala anahuruma na sisi na anapenda tuokoke na tusiangamie Maelezo kama haya utayapata wapi katika mafunzo? Kama hukupata mafunzo haya, utajiandaa vipi na haya yanayoelezwa uko akhera? Je, nyinyi hamuoni kwa hii ni nema. Kuna watu wanakwenda kwa mula wao na hali ngumu sana. Na wengine jamaa zetu tunawajua unajiuliza huko kwa mula anakwenda vipi huyu atajibu vipi huyu maswali kwa jinsi alivyoishi na alivyoutumia wakati wake wewe umepewa umri kama walivyopewa wao wao hawakuumtumia vizuri na wameshaelekea kwa mula wao wewe una una fursa nzuri iliyoje